Мені до княгині треба, глянь, як видно вже на дворі І вони подалися зі своєї схованки Іванко чав додому, а з голови не виходили Теодосіїві слова Не казати нікому, чи добре це Може коромольники схоплять, коли сказати Іванко напружено думав і нічим не міг зарадити собі Йому було тяжко зрозуміти все це. Чув він про коромольників, але чого вони гризуться з князями, не знав. А може батько знає? З твердим наміром розповісти все батькові, він і прибіг додому. Мати зустріла його в дворі і нічого не сказала. Ще нижче нахилилася над грядкою, рвала зілля для страви. Іванко застав батька в кліті. Сміливець ще не вставав. Боліла голова від безсоння. Хотів задрімати хоч ранком. Натягнув на голову рядюгу, щоб не чути, як вештається Тетяна, але сон не йшов. У цей час і з'явився Іванко. Він обережно відхилив двері і переступив поріг. Ставши біля лави, мовчав. Суворо виховував його батько. Ніякий заперечень своєї волі не визнавав, неслухняність з дітей перед батьками, вважав найбільшим гріхом, за що в пеклі карають непокірних синів і дочок». Іванковий виростав, шануючи батька. Жодного разу він не пішов на перекір батькові і поводився з ним шанобливо, чемно. Батько почув Іванкові кроки, але не подав виду, що вже не спить». Іванко переступив з ноги на ногу, подивався сісти на лаву, але, згадавши, що вона скрипуче, відмовився від цієї думки. Тільки аж тепер вдома відчув, як він втомився. «Це ти, Іванко?» – почувся батьків голос. «Я». «Де ж це ти блукав?» – запитав спокійно батько. Іванко не відчув гніву. «Був у лісі». Відповів, і зрозумів, що не те сказав. «А що там у лісі бачив?» Підвівся батько і сів на своєму ложі. «У лісі нічого. Дерева». «Ти до дерев ходив?» «Ні, там...» І запнувся. «Дерева!» Добродушно посміхнувся батько. Підбадьорений цією посмішкою Іванко поквапно випалив. «Там була Роксана!» Батько знову посміхнувся, одвернувшись до стіни, щоб Іванку не бачив. Але Іванко вже знав батько в хорошому настрої і розповів йому все про пригоду з Теодосієм. Розказуючи, він непомітно зіркав на батька. І той сидів, похиливши голову, м'яв у задумі свою бороду, тер пальцем перенісся. Вже давно замовк Іванко. А Сміливець не обздивався. лихо за лихом спліталося навколо його сім'ї. Погрози бирече, а тепер ще поява зловісного Теодосія, про якого він чув багато поганого. Сміливець скривився, закусив верхню губу і застогнав. «Ой, тяжко, сину, іди ближче сюди». Іванко швидко став на коліна і підсунувся до батька. Тепер він уже не боявся, що батько буде гнівитися на нього. І зручно вмостився на подушці. «Настрахав тебе, що вб'є, так?» «Так». «І може зробити», – похитав головою сміливець. «Тот такий вовк зубатий. З'їсть і не зморщиться. Володиславів пес». Молодець Іванко, що мені сказав, батькові можна, а більше нікому. Роксані сказав, щоб мовчала? Сказав. Нехай мовчить. Батькові її твердо хлібові? Я сам розповім, а ти нікому, ніби й не чув нічого. Слухай, Іванко, навіщо нам свою голову підкладати між князями та боярами? Нехай кусають один одного. Мало нам горя від них, Та ще самим лізти на нещастя. Мовчи, тоді Теодос і не страшний. «Не боїся тепер?» Поплескав сміливець по плечах Іванка. «Не боюсь!» Радісно вигукнув Іванко. «А тепер поклич сюди матір!» Вихором вилетів Іванко І привів матір з собою. Сміливець уже встав, і ходив по кліті, підсоюючи ногами до печі потовчену траву. «Сумуєш, Тетяно, ласкаво звернувся він до жінки. «А я для тебе ліки маю. Такі хороші і хворіти не будеш». Ти заступилася за Ольгу Твердохлібиху, коли її рудий Никифор зобидив. Він не хвалявся потягти тебе до поробу. «Нічого не буде тепер». Вже цього тіла проклятого, раки їдять. Тетяна поглянула на сина, потім насмілився, не вірячи його словам. Так-так, немає його. Вона глибоко зітхнула і перехрестилася. Почув, Господь мою молитву, скільки я просила. Поклявся він, баранець, що забуде все, а сам нахвалявся. Боялися ми, і я, і Ольга, і бараниха. «Почув, Господь!» «Почув би, – зарегатав сміливець, – якби люди не прив'язали каменюки до його рудої шиї!» Тетяна заметушилася. «Ой, яка це радість! Побіжу до Ольги, скажу їй, щоб не сумувала!» Вона кинулася до сина і, обійнявши, три рази поцілувала його. «Це ти таку вістку приніс? Я, мамо, задів Іванко, бо йому тяжко було дивитися на зажурену матір!» Мати побігла до дверей, але зупинив голос Сміливця. «Ользі, скажіть про це?» «Але мовчіть, не кажіть, хто цю візку пустив, бо...» Сміливець помовчав письмить і додав...